Whatever. Escolta'ns amb els cinc sentits. This is de Sant Andreu de Palomar. Rabiu crinitada ja. amb el sol. Ali, la primera emisora local d'òsits música electrònica de... <tots> <tots> La giovinità che annullata punto si s'espadema els ajuntaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana hauran d'aprovar als plens d'aquesta tardor una pujada mitjana de les tarifes de l'aigua del voltant del 30%. L'increment, que afectarà uns 4,5 milions de persones, es produirà després que la companyia pública Aigua Esther Llobregat decidís el juliol augmentar el 70% el preu del servei a les subministradores, moltes d'elles municipals. Els consistoris, que ja van mostrar el seu frontal rebutge a la pujada, no els quedarà més a mi que traslladar el cost més elevat al preu que pagaran els usuaris. Si no ho fan, hauran d'assumir-lo directament en els seus pressupostos, ja que són els titulars del servei, afirmen fons del sector. Les empreses subministradores no estan disposades a pagar un concepte que no s'incorpori a la tarifa, i per la seva part, els comptes municipals no estan per alegries. Doncs no. I d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'AFM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya uh, Ivan Banyet, Carlos Gasull i Jordi Garcia.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 Els treballs en el tram de 12,7 km que adoni la Sagrera amb Mollet del Vallès. I atenció perquè el servei de recollida de residus estrena el primer camió híbrid de gran tonatge. El nou vehicle híbrid combina la tecnologia elèctrica amb el gasoil, fet que permet reduir en un 20% el consum de combustible i evitar el soroll durant el procés de recollida. És el primer camió de gran tonatge amb aquesta tecnologia. Actualment està en proves i es preveu que comenci a circular abans de finals d'any. Barcelona disposarà, disposarà, aquest 2012, d'un camió híbrid de grans dimensions, concretament 26 tones, que circularà per la ciutat recollint residus. Combina un motor d'esel convencional i un d'elèctric que en un 20% el consum de combustible. De fet, als fins als 20 km h el motor funciona sense necessitat d'utilitzar carburant. Però el més revolucionari d'aquesta tecnologia és que elimina el soroll durant la posada en marxa i la parada del vehicle i també durant la càrrega i descàrrega dels contenidors. Això permetrà reduir les molèsties als veïns. L'equipament per la càrrega de contenidors és totalment elèctric i servirà per la recollida tant de rebuig com de matèria orgànica. El camió entrarà en funcionament abans d'acabar l'any i s'assumirà a la flota de 51 vehicles elèctrics que ja funcionen als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i les platges. El camió, ara en proves que permetrà evitar l'emissió de 12 tones de CO2 a l'any, s'afegeix a la flota de 51 vehicles elèctrics que ja treballen a Sant Martí, Sant Andreu i platges. És el primer camió híbrid de grans dimensions, concretament 26 tones que circularà per la ciutat recollint residus. Combina un motor diesel convencional i un d'elèctric, que redueixen un 20% el consum de combustible, però el més revolucionari d'aquesta tecnologia és que elimina el soroll durant la posada en marxa i la parada del vehicle, i també duren la càrrega i descarrega dels contenidors. Això permetrà reduir les molèsties als veïns. L'equipament per la càrrega de contenidors és totalment elèctric. La caixa és biocompartida, és, és biocompimentada i servirà a la recollida tant de rebuig com de matèria orgànica. I aquest camió, ara en proves, començarà a circular abans que acabi l'any i permetrà evitar l'emissió de 12 tones de CO2 a l'any. El nou camió s'afegeix a la flota, tal com hem dit, a la flota de 51 vehicles elèctrics que ja treballant en aquestes zones a Sant Andreu, Sant Martí i les platges. I atenció perquè si durant les últimes setmanes hem anat parlant del carril bus de la C58, doncs ara toca parlar de que el vial d'entrada a la Meridiana des de Ripollet s'obrirà precisament el 26 d'octubre després de 4 anys d'obres. Les motos sí que podran circular pel barri pel carril bus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 I ahir us parlàvem dels Consells de Barri i és que ahir es va realitzar el Consell de Barri de Sant Andreu de Paloma. Doncs sí, ahir es va realitzar aquest Consell de Barri del qual us en parlarem demà bastament amb una connexió en directe que realitzarem amb una, amb una responsable de l'associació de, de veïns d'aquest barri. I també volem informar-vos que el proper Consell de Barri es farà el proper dimarts 25 de setembre. Serà a les 7 de la tarda i serà el Consell de Barri de Congrés Indians, que es farà al Casal de Barri, al carrer Manigua 2535. Tenim més informació per comentar-vos. Parlem de l'espai Jove Garcilasso, que guanya un espai de formació integral per joves.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 El nou espai s'obrirà de dilluns a divendres, matí i tarda. L'obertura del servei està relacionada amb les necessitats actuals dels joves amb horaris molt diversos. L'organització de l'espai de trobada també s'adequa a les necessitats dels seus futurs usuaris. Molt bé, doncs continuem parlant ara ja en plana cultural de l'obertura de la convocatòria Beca Desperta 2013. Fins al 15 d'octubre s'obre la convocatòria de la tercera edició de la Beca Desperta.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 doncs la, la seva festa major. Doncs sí, fins al 24 de setembre ja pots anar a gaudir de la festa major d'indians, una festa que estan fetes per passar-s'ho bé, plenes d'activitats originals i per totes les edats. I si voleu descobrir totes les activitats de la festa, el que heu de fer és consultar la pàgina web de la ràdio, es www.rtv-migfm.com, on hi trobaràs el programa d'activitats que ha confeccionat enguany la comissió de festes del barri perquè tu passis d'allò més bé. I quines activitats tenim per avui? Doncs avui a les 5 de la tarda tenim la final del campionat de Parxís, patrocinat pel bar La Vinya, també a les 5 de la tarda la final del campionat de Dominó, com a col·laboradora a la penya barcelonista Congrés, al carrer Pardo número 4 i a dos quarts de set, a les 6 i mitja sevillanes, representat pel grup Aromes del Sur. Les activitats es realitzaran al carrer Sant Jordi de Sant Jordi. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui esperant doncs que totes aquestes informacions que us fem arribar doncs, siguin del vostre interès. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació aquí, en aquest programa. Al tot un poble, fins ara. Sejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament en aquest programa on ara volem parlar de l'espai jove Garcilaso i del centre Garcilaso, quines són les activitats que es realitzaran en els propers dies. El que sí que podem informar-vos és que l'espai jove Garcilaso guanyarà un espai de formació integral per a joves i d'això doncs, ens poden informar el dinamitzador d'aquest centre, del centre Garcilaso, es diu Cumban. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis a, a l'espai de formació integral per joves, quan es pensa posar a terme. Això és una, una mica complicat perquè, clar, depèn de moltes coses. En aquest moment estan fent el traspàs de la biblioteca sí. i, clar, fa a terme uns mesos, segurament no, no sabem justament quan començarà, però ja comencem una mica, saps, el tema dels continguts del centre. Perquè una cosa és tenir l'espai físic i l'altra uh -huh. cosa és tenir ja, saps, els continguts de... Una mica, saps, del projecte. Clar. Perquè la, la data se sap quan, quan, es, quan es farà aquest trasllat o no, encara no... El trasllat, mira, jo penso que um, oficialment, en novembre, podem començar a preparar aquest espai. Però... Uh -huh. Mai saben aquestes coses. És, una, és, és, és molt complicat, perquè depèn de quan obrir l'altra biblioteca, quan poden entrar a en l'altra biblioteca, depèn quan acaben aquí els, eh, el tema del translat dretament d'aquesta biblioteca, Falta, falta molta informació la cosa important és que tenim moltes ganes que, que estem preparant totes les coses i en el moment que podem començar el projecte, comencem el projecte el que sí que podem dir és que l'espai jove guanyarà uns 700 metres quadrats és a dir, que s'ampliarà sí, sí, són... molt sí, sí són dues plantes és que és realment un pas endavant molt gran per al tema de ser realment un espai jove sí, sí, sí. Uh -huh. en aquest moment ja és així, vol dir, van canviar moltes coses els últims anys i, sí, sí. I ara, per exemple, em, en octubre també comencem amb un nou projecte, uh -huh. que son, és el projecte dels clubs, que és una mica uh -huh. el motor, saps?, del tema sí. d'aquest de, espai integral. Vol uh -huh. dir, si estem parlant d'un espai integral, realment és uh, aprenentatge, el tema de formació i educació integral. Uh -huh. Vol dir, aquí podries aprendre a parlar d'un públic, Aquí podies, saps, aprendre coses tècniques, podies parlar sobre saps, autoconeixement, autocreixement, una, una mica de tot. Uh -huh. I per això, si explica si vols, explica una mica el tema dels clubs. Uh -huh. Doncs sí, ens agradaria que ens expliquessis una mica en què consistirà. Va, un club és una mica, saps, um, comença a partir d'un grup de voluntaris que tenen una, una passió en comú. Uh -huh. Vol dir um, un exemple no? uh, El tema de la música. Val? Uh -huh. li agrada molt escoltar música, buscar música, um, el tema d'intercanvis, al tema de certgie i totes aquestes coses. No? Uh -huh. Donc uh, El tema és començarà allà d'un grup de, de voluntaris que majorriament són majors de 18 anys uh -huh. i començaran com una mica com un grup referent per adolescents més joves. Estem parlant de primera ESO, segona ESO, fins guarda és d'ESO, que també tenen aquesta passió, perquè, clar, tenen o menys informació... Ai, menys informació, no, tenen també informació, volen aprendre, uh -huh. i això serà com... Què és la diferència amb un taller no normal? Val? El tema és que són referents. Vol dir, no estan allà per, per ensaiar. El tema no és que jo tinc la, no saps, la realitat i tu aprendràs aquesta realitat, no. L'objectiu, les coses que aprendran les coses um, que són el, el contingut de tot això um, és decisió directament també dels joves, m'entens? Mm -hmm. És un grup que treballa per, per centrar interesses mm -hmm. um, i el tema és que clar, tu com jove tens dues hores a la setmana on pots treballar la teva passió. També per augmentar el tema de motivació dels joves a dintre saps, de, del moment difícil en què estem vivint de, no, que cada vegada uh -huh. estem com més gent en la classe és més difícil d'atendre dretament a un jove, doncs uh -huh. aquí en l'espai jove també podem atendre aquesta, no, aquesta atenció. El tema de l'orientació um, on vol anar el jove, què són les seves passions i uh -huh. amb qualitat. Clar, on també tenim aquí uns voluntaris, però que són semiprofessionals va, de uh -huh. les coses que, que faran. Això I... és un canvi molt gran. Per exemple, així tindrem Segurament, perquè també és dissident això les joves, però un club de música, DJ, alguna cosa al el... rededor del rap, hip-hop, uh -huh. que es diu el club de la escutxa. Hi sí. haurà un club de fotografia, hi haurà un club, um, un club, espera, eh? perquè jo també aquí tinc tot anotat, un club de teatre en idiomes, serà l'anglès, el francès, Una, un uh -huh. club... De, de tot tema d'àudio, gravacions i coses així. Moltes, moltes propostes. Depèn sí. clar dels joves mateixos mm, que, que volen, eh, perquè això el jove sempre és el protagonista saps, de, de la seva organització, del, del seu temps lliure. És a dir, que hi haurà una o dues persones que estaran interessades en algun tema, penjaran un cartell en allà i a partir d'aquí es, es podria crear un, un club, no? Clar, perquè el tema és una mica... Um, el tema bé de, del procés, de que el príncep de Viana, l'institut que tenim aquí al costat, uh -huh. per la tarda ara no tenen classes. Uh -huh. Per les reformes que van fer, sí. va, la, doncs, no tenen classes. I amb uh -huh. els professors i la gent allà vam parlar va, sobre un, tema, un altre tema de temps lliure. Perquè uh -huh. clar, és molt important, cada vegada hi ha, saps, menys recursos, vol dir econòmics, per fer aquestes coses, doncs, volem treballar molt més el tema de l'experiència, de la voluntat i totes aquestes coses. Mm -hmm. Però sempre, que és un intercanvi de tots, vol dir, mm -hmm. cadascú en aquest procés ha de guanyar alguna cosa, no?, una experiència, una oportunitat per creixer, totes aquestes coses. És a dir, això és el que es realitzarà a partir d'ara en aquest espai jove de 700 metres quadrats. Sí, sí, sí, però fins que no obri això, uh -huh. també ja ho farem. Vol dir, uh -huh. buscarem uh -huh. nosaltres la vida en altres espais que tenim, perquè al final l'espai jove són vuit plantes, uh -huh. i clar, segurament un local per, per fer aquestes coses uh -huh. mmm, trobarem. A més, també hem sentit a parlar de que esteu a punt de posar a marxar una cosa que es diu bici jove. No? El bici jove, sí. sí. El, bici, el bici jove eh, serà un... És una altra tipa, una mica, del tema del bici, uh -huh. vol dir, un jove tindrà l'oportunitat d'alquilar una bicicleta uh -huh. durant un any. En uh -huh. un tema, en aquest moment jo no tinc els preus aquí, però uh -huh. saps si volen informació podem passar per a tots els espais joves de la ciutat uh -huh. per preguntar aquesta informació, per és d'alquilar una bicicleta durant un any. No com el bici que deixes cada 20 minuts que has de tornar la bicicleta, no, uh -huh. és... Tu tens la bicicleta amb uh -huh. un tema d'assegurança també per al tema de robos, el tema de que alguna, que trenca una cosa uh -huh. i aquestes coses. I en aquest sentit hem de dir l'Espai Jove doncs, col·labora amb altres entitats perquè això és organitzat des del Bicicleta Club de Catalunya. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Cada, cada vegada més amb, entre els espais joves, Mm. I altres entitats estem començant una xarxa per, per, per, per treballar en xarxa per utilitzar tots els recursos que hi ha i no repetir recursos que ja existeixen. Mm -hmm. Ara en passant les dades, uh, sí el preu de l'o de la bicicleta seria per només 60 euros, que seria el 40 euros de fiança, sí. més el 20 euros de gestió. Sí. O sigui, seria, És així uh, seria això. El que sí que és important, doncs, és que la gent jove participi a totes aquestes activitats que organitzeu. Sí, és una, és una mica així, clar. El tema és que aquestes idees tampoc venen de l'aire. Vol mm -hmm. dir, eh, estem fent un procés participatiu amb diferents comissions de joves, adolescents, estem parlant amb, amb un gran grup de, de professionals, tant del tema eh, del, del món laboral, del món escolar, del món universitari, del món de cursos de cicles formatius amb joves mateixos en l'organització una mica del nou espai. Saps uh -huh. que és un procés participatiu realment per a construir un espai uh -huh. que els joves el, finalment, al final volen ells, m'entens? Uh -huh. Són ells que, que fabriquen aquest nou espai um, saps? De, de creació, de, de formació. Uh -huh. I podem dir quines són les activitats que hi ha en aquests moments a, a, a l'Espai Jove Garcilaso o al sí. Centre Garcilaso? Sí, sí, cap problema. El tema és que ara estem preparant totes aquestes coses, però ja a partir d'octubre, la primera setmana d'octubre, per exemple comencen els tallers per tota la gent entre 12 i 18 anys, que, sí. que aquest any serà el dilluns el capoeira, Uh -huh. Taps, és és capoera i el tema al principi és, són, és molt, uh, molt fàcil d'existir perquè el tema és, són només 10 euros al trimestre, vol dir uh -huh. un euro per, per cada sessió que fan. Uh -huh. És els tritans, els dimecres i divendres, <coughs> que és una combinació de diferents vials uh, urbans, uh -huh. també 10 euros entre les 4 a les 5, el, eh, tant al dimecres que al divendres. Bueno. Després hi ha un taller de hip-hop, um, dancehall i totes aquestes coses, que són balls ja més moderns i específica a uns balls del hip-hop, que seran els dimarts de 6 i mitja a 7 i mitja, també per 10 euros. El dimecres tenim un altre taller de hip-hop style, que és una altra forma de hip-hop, perquè clar, en el món del hip-hop hi ha 1.001 bals, m'entens?, bueno. eh, també són 10 euros. Per... Més que res que els joves mateixos s'enteren d'aquestes coses perquè uh -huh. és una cosa que ha de viure. Per això també organitzem la primera setmana a dintre del marc de les festes de la, del Congrés una exhibició de tots els tallers. Uh -huh. Si la, la gent volen ac accedir allà és totalment gratuïta, seran masterclasses de totes aquestes tallers que ara estic dient uh -huh. um, a partir de les 6 de la tarda. Ja, sí. Vol, vols més coses? Perquè clar, hi ha molt més tallers, també tallers per gent mayor, a majors de 18 a 29 anys, uh -huh. que aquest any també van baixar del de preu, perquè l'any passat va ser 35 euros per trimestre i en aquest moment són 30 euros al trimestre. Uh -huh. Per temes que volíem ajudar també a aquesta franja de 18 a 29 anys, perquè pensem també que estan en una situació bastant complicada. El que sí que estic veient que no pareu eh? des d'aquí al centre Garcilaso. No, no, no, està creixent, creixent, creixent i és perquè també els joves cada vegada més la veuen com un punt de referència al districte i okay, volem només com saps, donar resposta a aquestes coses. Molt bé. D'acord, doncs estarem pendents de quina és la programació que organitzeu des d'aquí, des del centre Garcilaso. també Perfecte. En el moment en què s'hagi traslladat la biblioteca a l'antiga fabrica alquímica, doncs també podrem tornar a parlar de l'Espai Jove Garcilaso. Sí, sí, perfecte, perfecte. I, doncs, que us vagi tot molt bé. Mol, moltíssimes gràcies i, què sabeu, que això fan, es, fan els joves, saps? Nosaltres mm -hmm. només intentem de donar forma als, a, a les idees dels joves. Molt bé, doncs, avui hem parlat amb en Cumban, que és dinamitzador del centre Garcilaso. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies per vuestra atenció. I estem en contacte, vinga. Perfecte. Que Moltes bella. gràcies. Bé. Bé. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem ja parlant d'altres cursos que en aquest cas es eh, realitzen des de Barcelona Activa. Eh, serà ara mateix, d'aquí una estona. Fins ara. Benvinguts al llarg viatge. Tocs en llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entra antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. sir pradilecta tarambanes ilustres su miado ja colors i colors ja un circ que s'en es queda com un príncep curios jo pensava que era la vida més bella i ja un circ cas astella de l'autèntica pò la cautela i l'error ja un circ es mor ses va es queda dami riure favor cada rialla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 Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa dos caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ que respira flaira de vida. Tenim el riure fort.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 Molt bé, doncs hem de dir que amb el suport del projecte Treball als barris de Barcelona Activa durant els mesos de setembre i octubre s'estan organitzant diferents cursos que és important doncs, que la gent que en aquests moments es trobi en una situació laboral doncs, que potser no treballi o, o fins i tot treballi però estigui interessat en realitzar algun curs doncs que pugui realitzar-lo en, en aquest centre que seria eh, el Centre Cívic del Bon Pastor i és organitzat per l'Oficina de Pla de Barris de Baró de Vive Bon Pastor, el carrer Mollerusa número 59, tot i que, eh, com hem dit, el, els cursos s'imparteixen al Centre Cívic del Bon Pastor. I per parlar-ne doncs, tenim la tècnica de treball als barris, la senyora Elisabeth Sobárez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, el que dèiem ara fa un moment, no? que s'estan organitzant diferents cursos, mm, ara potser el que quedaria per eh, obert encara és el que... Eh, realitzar sobre gestió administrativa de comerç internacional, oi? Exacte, les quatre formacions que s'estan planificant i que estem ja bueno, recollint les inscripcions a moltes d'elles són de curs de cambre cambrera de pisos, uh -huh. de magatzem, eh, cambrer de bar i restaurant, que aquest ja s'ha iniciat, i el que encara el període d'inscripció està obert fins al dia 28 de setembre és el de curs de gestió administrativa de comerç internacional. Aquest curs, bàsicament, l'hem programat una miqueta en resposta doncs, a les necessitats d'empreses d'aquí del polígon que ens demanden ser persones administratives amb anglès per treballar tot el tema del comerç exterior. Tot el uh -huh. Moltes empreses estan amb el tema d'internacionalització. Uh -huh. Aquest curs incorpora una part de gestió administrativa del comerç internacional, anglès professional professional per al comerç internacional i un sí. gruix de 250 hores de pràctiques laborals d'empreses, que intentarem uh -huh. que siguin principalment empreses del territori. Uh -huh. Perquè hem de dir que aquests cursos es realitzen de dilluns a divendres? Exacte, en horari de matins. Uh -huh. I, per exemple, el curs de gestió administrativa de comerç internacional s'iniciarà el 15 d'octubre, per exemple, l'horari és de no i mitja, dues i mitja. Gairebé totes les formacions tenen aquest horari de matins de dilluns a divendres. També hem de dir que les formacions incorporen, excepte comerç internacional, una part de competències transversals, uh -huh. eh, un mòdul de noves tecnologies, que ho, fem, ho farem amb la Fundació Trini Jova, a l'Espai uh -huh. de Baró de Viver, uh -huh. i un altre mòdul de tècniques de recerca de feina. I també totes les formacions s'incorporen pràctiques laborals, que entenem que actualment, amb la situació que estem vivint, ens doncs, d'una manera també uh -huh. doncs, que hi hagi un contacte directe de la persona amb l'empresa uh -huh. per afavorir oportunitats de, de trobar feina. No? Uh -huh perquè també hem de dir que eh, ja en, fins ara s'han pogut apuntar a altres cursos com el curs de cambrer, cambrera de bar i restaurant, el, sí. el de cambrera, cambrera de pisos, el de Peó de magatzem. Aquests, aquests cursos quina, quanta gent han, han, han aconseguit de, de que s'apuntin? Mira, a nivell de places, aproximadament, eh? Tenen al voltant tots els cursos de 16 a 18 places, eh? Bé, uh -huh. gairebé tots. Uh -huh. El de eh, cambrer de bar-restaurant just es va iniciar aquest dilluns i ja uh -huh. participen 17 persones. I, bueno, i sobretot temes de cambre de pisos i peu d'amagatxem, doncs a nivell d'inscripcions doncs, tenim al voltant de 40 inscripcions. Vull dir que hi ha molta gent interessada en ser aquesta formació. En principi, les persones que estan interessades en qualsevol d'aquestes formacions han de ser principalment dels barris de Bon Bonpastor i Baro de Viver, però també donem l'oportunitat a altres persones que siguin del districte de Sant Andreu. Eh? De fet, uh -huh. en el Cambrer, va restaurar hi ha gent de Trinitat, uh -huh. de Trinitat Vella també i participanti. Molt bé. Uh, quins serien els requisits perquè una persona es pugui apuntar a aquests cursos? De comerç internacional? Sí. Mira, eh, principalment la que tingui algun tipus de formació tipus batxillerat, BUP, COU o cicles formatius, o formació universitària uh -huh. o experiència laboral en temes administratius. Bàsicament uh -huh. és el que es requereix. A nivell de llengua, doncs, si té un nivell bàsic d'anglès, doncs bé, però també dintre de la formació es complementarà molt tot el tema d'anglès eh, amb 120 hores. Uh -huh. Molt bé. O sigui, fins i tot eh, es donen la possibilitat de que puguin aprendre anglès en aquest mateix curs. Exacte. En funció uh -huh. també es veurà, en funció de les persones que s'estan inscrivint, doncs farem una petita prova de nivell també per, per trobar un nivell homogeni no?, a l'hora de, del nivell d'entrada de les persones, no? També veurem mm. una miqueta els nivells que té la gent i a partir d'aquí, doncs, eh, adaptarem una miqueta a la formació en aquest sentit. Uh -huh. I la gent, doncs, que vulgui més informació, inscriure's, on s'ha d'adreçar? Sí, mira, per uh, inscripcions i informació hauríem d'adreçar-se a l'oficina del Pla de Barri, com has dit abans, a Bonpasteu uh -huh. d'Arode i Viver, que està al carrer Molleruso 59, uh -huh. o a través del telèfon 93 346 38 70, que és uh -huh. el telèfon de l'oficina del Pla de Barris. Uh -huh. O també es pot demanar informació per correu electrònic al, al mail formaciopladebarris, tot seguit, arroba gmail.com. D'acord. Doncs des d'aquí a la gent que ens està escoltant doncs convidar-los a que s'apropin a l'oficina de Pla de Barris de Baró de Vivert Bon Pastor per fer aquesta inscripció perquè val la pena doncs, que en un moment en què econòmicament no estem funcionant gaire bé doncs sí que tinguin la possibilitat d'aprofitar aquest temps per formar-se. Exacte. No? Uh -huh. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a Elisabet Suárez, que em dediqués tècnica de treball als barris de Barcelona Activa. Doncs moltíssimes gràcies i estarem pendents a veure quanta gent es va apuntant en aquests cursos per també donar aquesta informació des d'aquí. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Molt, sí, bon que... adéu, bon dia. Molt bé, doncs avui hem parlat eh, sobre el aquest projecte de treballar als barris de Barcelona Activa, que el que fa doncs, és apropar a la gent doncs, que està passant per unes dificultats econòmiques importants doncs que puguin apuntar-se en aquests cursos i que doncs, tinguin la possibilitat de, de formar-se. No? Per més informació i inscripcions, tal com ens ha dit l'Alzabet Suárez, doncs, podem adreçar-nos a l'oficina de Pla de Barris de Baró de Vivent que es troba al i Bon Pastor, que es troba al carrer Mollerusa, número 59. D'acord, doncs, realitzat aquest apunt, nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música, però tornem, tornem després amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà més preuada,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 Vella, i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I continuem amb el nostre programa d'avui i ja tornat de, de les vacances, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònica en David Marín de la nau Ivanov. Molt bon dia. Hola, bon dia, Geraint. Bé, bueno, com has passat les vacances? Bé? Bé, molt bé, molt bé, sí, sí. Sempre van bé, esplanetant una miqueta i agafant energies per aquesta nova temporada. I bé, i prenen les coses com sempre. Mm -hmm. Doncs a partir d'avui comencem ja a realitzar aquestes connexions amb vosaltres perquè ens expliqueu les diferents activitats i els diferents eh, espectacles que, que realitzeu. Eh, hem de dir que fins al 15 d'octubre s'obre la convocatòria de la tercera edició de la beca Desperta. En què consisteix? Sí. Bueno, uh, com bé comentes, és la tercera edició. Això és una beca que bueno, es va crear, crear una mica amb l'objectiu d'intentar professionalitzar i una sortida a la gent jove del món del teatre no? i donar-li possibilitat de posar en marxa un projecte teatral i entrar dintre del circuit. Amb uh -huh. aquesta idea, doncs, uh, bueno, sobre una convocatòria, on tothom que tingui un projecte teatral començat, o si sigui, eh, ja, o, o està començant a idear-ho, no es pot presentar-ho. Uh -huh. i el guanyador obté 6 setmanes d'assajos gratuïts de la Ivanov més després, 2 setmanes d'exhibició, i una petita gira per quatre teatres de Catalunya, de la l'acomiadadora uh -huh. de teatres independents, i a part, a Portada Comunicació, que és una empresa del sector cultural de, de comunicació, que és, per exemple, l'altre soci de la beca, uh -huh. doncs es fa tota una campanya de comunicació i i ens bueno, acompanyem amb tot el procés donar a vendre el seu espectacle. Uh -huh. O sigui que vosaltres arribeu ja després de les vacances amb molta força, no? Sí, sí, sí. nosaltres les vacances és, és un petit impàs, però quan comencem, quan a tope ja. Uh -huh. A més, hem de dir que, va acabar el curs de tècniques en comunicació. Sí, és una cosa, que una posta forta que hem fet aquest 2012 i que ara continuem, és pel tema de la formació, no? Pensem que és molt important el per professionalitzar tot el sector i totes les companyies prenguin consciència de, del que costa el dia a dia. Mm. Llavors, en diferents cursos, com pot ser doncs, això, eh, la relació amb premsa i la comunicació, la gestió d'un projecte, diferents mm. aspectes. A més, també hem de dir als nostres urgents que la Nova Ibanof ofereix un espai d'assaig. Sí, bueno, principalment la Nova Ibanof és, és un espai de creació, no? Porque, mm tenim els espais dedicats i destinats a, a la creació d'aquests projectes molt enfocats uh -huh. en el món del teatre, però que sí, principalment la nostra idea és que la gent pugui venir allà i desenvolupar el seu procés. Uh -huh. I així és com ja aquesta convocatòria de residència entitats no? Exacte. Sí, sí. Uh -huh. Llavors, o sigui, que a, a la nau pots cobrir tot el procés, no? des de quan tu seus en una taula amb el teu despatxet a pensar el teu projecte, que és uh -huh. el de creadors, que és on, on hi ha el les, els espais on, on lloguem o seguim a les entitats perquè puguin començar a dissenyar la producció del seu espectacle, uh -huh. fins al moment que assages o que escriixes davant del públic o que inclús ja acabes, diguéssim, amb, amb el procés. No? Molt bé. A més, també vam, vam acabar la temporada l'any passat, bueno, temporada passada, en què deieu que s'havia signat un conveni amb l'Institut del Teatre. Sí. Aquest uh... conveni com va? En bueno, aquest conveni el que, el, que, el que fem és amb la idea aquesta d'intentar que la gent entri en el circuit professional doncs uh -huh. a l'Institut del Teatre la seva, la seva base a Vic que tenen, que hi ha un programa de residències uh -huh. i en bueno, parlo amb ells i la idea és que els guanyadors d'aquesta residència o aquesta beca a l'Institut del Teatre de Vic puguin uh -huh. tenir l'oportunitat després de presentar-se a Barcelona no? perquè si no, era com una mica uh -huh. que el que es presenta fora de Barcelona es queda allà i el que es queda a Barcelona es queda aquí. No? Llavors, la beca la portem a fora de Barcelona uh -huh, i els allà. guanyadors de Vic pues, venen a Barcelona. No? Llavors, veiem també que, bueno, amb aquesta idea de que no tot passa a Barcelona, sinó que també hi ha vida més enllà, no? uh -huh, molt bé. I a més, a part dels espectacles, a part dels cursos que oferiu, a part de l'esperit i desaig, també teniu exposicions. Sí, això saps que bueno, és un, també un, un pilar important en aquests 15 anys. I aprofito per dir que al desembre, 15 anys, i ja us mantenim informats de, del munt d'activitats i coses que estem preparant per, a partir de l'esembre. Ah, doncs estarà molt bé, això. Però bé, bueno, que sí, la, la fotografia també és un, és un, és un pas important per l'anar a i aprofitem qualsevol espai per poder mostrar eh, petites exposicions i seguim amb aquesta línia de per exposicions uh -huh. mensuals de, de turistes del barri o de personals de fora. Mhm. Uh -huh. Hi ha una exposició del rei de la Copa del Rei de Waterpolo. Exacte. Des, després també hi ha el, el Nus, Màscares i Marc. Sí. I el Xavier Bastiena de, del, el Xavi, del nou de Marc. Sí, que el Xavier Bastiena suposo que l'anireu allargant, no? Perquè és el creador de la nou Ibenofi i la pena, doncs, que tenir-lo amb ha de, de saber de, de, de la seva cultura, sí, aquesta, no? Aquesta, aquesta exposició va fer com, teu, sí, com un recull no? del 9 de març bé per la data que hi va arribar a Barcelona, recordem que és de Manresa, mm -hmm. i ha fet com un petit recull d'aquests 40 anys des que va arribar doncs, eh, bueno, de tota la seva història fotogràfica. No? En mm -hmm. principi està fins a finals del mes d'octubre, Uh -huh. Però, bueno, eh, com és un working in progress, mai s'acaba. Clar, és que em veu comentar doncs, que ell mateix anava a la sala i un dia, doncs, canviava una Exacte. cosa o canviaven l'altra. Sí, eh, és a dir, com és un, és un treball que està fent molt dia a dia, que va buscant els seus arxius, que va reposant fotos que té molt antigues, uh -huh. doncs, bueno, és bueno, és una exposició viva uh -huh. i la va canviant poquet a poquet. Llavors, per això, en principi, hi ha una data d'acabament, no?, perquè, si no, hem de planificar també. Uh -huh. Però bé, bueno, també amb la, amb la cosa de dir que és una expressió viva i que no hi se salta el uh -huh. I per si, falti, per si faltés um, poc no doncs, faltes més, doncs, també hi ha les jam sessions. Que... Exacte, si seguim uh -huh. amb, les, amb les jam sessions, un, un dijous al mes, ara aquest dijous, d'aquí a demà passat, uh -huh. no perdó, demà, és dimecres, uh -huh. fem la primera jam session de la temporada i també continuem amb els concerts de música clàssica i amb les sessions de, de claquer que ara passen a, a l'últim dissabte del mes. Uh -huh. Molt bé. Doncs, David Marín, veig que comenceu amb força, amb ganes, Exacte. això és a... arribar i moldre, no? Deu, Exacte. D'alguna de, manera? Sí, molt sí, bé. sí. Aquí comencem ja a i amb, amb moltes ganes, ja dic, i en setmana aquest any, que ara serà any del 15e aniversari, uh -huh. doncs ja la nau es fa gran i, i surt molt, molt més enllà ja, no? doncs a veure si ho podem celebrar d'allò més. I tant. Mm -hmm. <ríe> Molt bé. Doncs moltes gràcies i en un altre moment doncs, ja us saps que tornarem a connectar per saber més coses del que realitza la nau Ivanov. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a fer difusió i per estar sempre tan atents a tot allò que passa dintre de la nau. Molt bé. Doncs fins una altra. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música, però atenció, no us moveu del lloc. El que heu de fer ara mateix és agafar un paper i un bolígraf i apuntar les diferents activitats que us recomanem des d'aquí. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Recte final del nostre programa d'avui. Ara el que volem fer és una mica de tastet de quines són les activitats que podeu realitzar aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Comencem per la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre cooperativisme. Doncs sí, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella... José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà demà, dins del cicle de xerrades t'interessa, una xerrada amb el títol Cooperativisme alternativa a l'economia actual. Doncs en dedicar al col·lapse de l'actual sistema econòmic obliga a repensar altres formes de satisfer les necessitats humanes. La màxima d'obtenir el major benefici individual en el menor temps possible per davant d'una societat més solidària i sostenible fa necessari un canvi de valors orientat a la democratització de l'economia. Mm. El 2012 és l'any de les cooperatives i volem aprofitar-ho per xerrar amb la xarxa d'economia solidària que es diu XES i amb Nou Barris Coopera sobre si el cooperativisme ens doncs, pot esdevenir una alternativa a l'economia actual sobretot en la present situació de la serà demà a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I doncs, anirà a càrrec de XES, que és la xarxa d'Economia Solidària, com hem dit, i Nou Barris Coopera. I a quin lloc serà? Doncs serà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. L'aforament és limitat i si voleu més informació, piqueu www.bsn.cat barra i ja tingueu més informació sobre aquesta xerrada que hi haurà. I de la Trinitat Vells anem al centre de Sant Andreu. Ara parlem de la vaga mercantil de juny de 1936. Això es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Doncs sí, el carrer Químedes número 30 us oferirà endemà a dos quarts de set de la tarda una conferència a càrrec de Joaquim Corral. La xerrada versarà sobre la col·lectivització de l'empresa hispano-suïssa durant la Guerra Civil de 1936 a 1939. Organitza l'Associació d'Estudis Històrics de l'Automoció Sant Andreu de Sagrera. Molt bé. doncs ara volem també conèixer d'altres coses i el que farem doncs, és apropar-nos al que és aquest concurs que ja s'està realitzant de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Doncs sí, per segon any consecutiu torna el concurs de cartell de festa major organitat per la Comissió de Festes de Sant Andreu ja us bueno, ja podeu animar a participar-hi ja que el termini és de presentació fins al 28 de setembre És a dir, que la setmana que ve aquella gent que no hagi fet el seu cartell i l'hagi presentat, doncs ja no tindrà sí. la possibilitat de guanyar cap premi <ríe> Les bases del concurs, doncs és organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Paloma la participació és oberta tant a professionals com a artistes novells i aficionats, el cartell guanyador tindrà un premi de 100 euros i el termini de presentació dels treballs serà telecommons digital Ivan fins al 28 de setembre. Lloc de presentació: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu anomenat Can Galta Cremat, al carrer Arquímedes número 30 i aquesta presentació doncs es pot fer de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. Doncs les bases són que els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny original i inédit. El format dels cartell serà de 21 centímetres d'ample per 42 centímetres d'alt i en una segona versió en format d'IN A4. S'ha de presentar en un suport rígid. Les imatges que puguin incorporar les propostes del cartell final han de ser en format d'alta qualitat, com a mínim 300 punts per pàgina. L'autor ha de tenir present que s'haurà de fer adaptacions a diferents formats amb finalitats publicitàries. I atenció perquè s'ha de deixar un espai sense text ni contingut d'uns 2,5 centímetres al peu de la pàgina, on s'inclourà la frase...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 Bé, doncs hem de dir que el jurat a reservar la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. Al termini, fins al 28 de setembre, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can d'encalde Cremat, del carrer Quimedes número 30, de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit, les obres es lliuraran en un sobre tancat i identificant el remitent amb un pseudònim que també haurà de constar en l'envers de l'original.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 I ara doncs, parlem de la Festa Major d'Indians, que eh, s'està doncs, realitzant aquests dies i precisament es fa una exposició i concert anomenat Indiana, Els Indians a Casa Nostra. Amb Indiana posen en marxa una proposta cultural que vol difondre als diferents barris del districte de Sant Andreu el coneixement del fet històric indià i la seva relació entre el nostre passat col·lectiu, ho signa Ramión Blasi. Les activitats són una exposició als Indians a Casa Nostra, que es diu, fins al 24 de setembre de 2012, això es fa al vestíbul del Seip Montpeu Fabra, l'entrada pel carrer Olesa número 19. De dilluns a divendres podeu visitar aquesta exposició de 5 de la tarda a 7 i mitja, de i festius de 11 a 1 i mitja. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, donar les gràcies a l'Ivan Ibañed i al Carlos Gasull per haver participat avui en el nostre programa i ara el que li fem doncs, serà tancar aquest programa d'avui. Ens retrobem demà, això, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. una. siau, Adéu -siau. la que ho triem s'ha amb el 5